اللهم ارحمنا رقينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصديقين وعلى آل محمد وعلى آل عائشة الأنبياء الذين رحمهم ربي ويسكن لهم الجنة من أهل دنيا يحبه قولي بحان تلاعمنا إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا لله العليم العليم النعم وحيكم لحيب إشلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ini dia Dia hudung sana Bagi yang tak nampak Bagi yang tak nampak tu lepas <laughs> Pertamanya Tidak-tidak-idak-idak-idak-idak-idak-idak Yang izin Yang lakam lapangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dan yang lebih penting lagi kesabaran kesuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ha? masih lagi kita dapat duduk dalam majlis ini majlis Aina majlis yang penuh ha, keberkatan insyaAllah setidaknya kalau kita mulakan jahsirah kita sama-sama sama-sama kita bawa diri kita ruh kita kembali kepada pekasih dan pencipta kita Allah Ta'ala dengan cara yang terbaik dengan sama-sama, Insya Allah kita berdoa kepada Subhanallah, dan tiada yang mampu mencipta, maka Muzammil yang mencipta adalah Dia. Dan tiada yang mampu mengatur, maka Muzammil yang mengatur adalah لعزاته تعم الوجوه وتشكد فسبحان من لا قدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد مواحد مليك على عرش السماء مهيم لعزاته تعم الوجوه فَتَشْهُدُ فَشُغْحَانَ مَنْ لَا قَدِرُ الْقَلْبُ كَرَبُو وَمَنْ هُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ فَرْدُ مُوَحَّدُ مَلِيكٌ عَلَى الْعَرْشِ السَّمَايِ مُهِيمٌ لِعِبْدَتِهِ تَعْنُ الْمُجْرُو حسي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد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 صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله أمر محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إلهات إلا الله الملك الحق المغفير محمد سور الله صاتق وعزي الأمين لا إلهات إلا الله الملك الحق المغفير محمد صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق الموجيد محمد صادق الوعد الآمين التغفر الله إن الله كانت وَابْأَسَفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَابْأَسَفِرُوا اللَّهَ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على Allah ya, insyaAllah Pada hari ini kita akan bahaskan satu tajuk, <tuh> ya, juga dari kitab e, dan ini karya e, Imam Al Azhar, R.A. <tuh> yaitu tajuk e, Al Lihbah, yang ialah jadi tuan-tuan, mungkin ramai di kalangan kita yang Rasyukah <coughs> dah tahu tentang isu mumpang jadi walaupun bagaimanapun, kalau kita tengok perbahasan dalam kitab Imam Al-Wazali khususnya <coughs> daripada Imam Al-Wazali sendiri, maka kita akan dapatkan perbahasan yang yang amat detail, perbahasan yang amat jelas dan perbahasan yang amat amat menyeluruh yang kadang-kadang kita susah nak jumpa aktabasan ha, ini daripada ulama-ulama ha, yang yang lain. <tuh> Jadi insyaAllah kita tengok bab mumfat ni. Kalau tuan-tuan tengok bab mumfat ni dia duduk dalam bahagian al-muhlikat. Al-muhlikat ni dia dalam dia ada dua bahagian iaitu uh, al-mundiyat dan al-muhlikat. Al-mundiyat ni maksudnya yang membebaskan. Kalau kita bincang tentang istighfar, tentang taubat jadi dulu dalam al-munjiyat iaitu yang mendesatkan kita daripada api neraka tapi yang mengumpat ini Ia duduk dalam bahagian al-muhlikat iaitu perkara-perkara yang mencelakakan kita. Jadi bila tuan-tuan nak mengumpat ni, sangat jagalah. Maksudnya sebab mengumpat ini akan menjatuhkan kita dalam kecelakaan. Jadi kita nak tengok apa itu, apa itu mengumpat. Kadang-kadang kita Uh, budaya kita kadang-kadang kita tak sangka itu mengumpas, kadang-kadang ha? kita cakap berlaki, kita tak sebut nama, adakah itu tersebut daripada mas, mengumpas ha? jadi kadang-kadang uh, itu yang, dia, yang berlaku, kita angkat, kita puji lepas itu kita hampuk ha, tahu apa, panggil angkat-angkat, saya suka dengan dia, tapi ha, main tapi itu dia masuk mengumpas kadang-kadang ha, masuk budaya kita. jadi kita akan tengok bagaimana perbahasan Ha, Imam Al-Wazali tentang, tentang Mumpak ni Biasanya setelah Imam al ini, Dia akan bawa Ayat Quran dah, dan hadis Sebagai ha, sandaran dah, dan tujuh dia <coughs> Biasanya ayat yang Berkaitan dengan Mumpak ni Ayat daripada surah Al-Fajrara Ayat 12 <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Walaya utadba'adukum ba'dah Alhidu ahlum ayi, makan daging. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Jadi hukum mengumpat dan teruskan hukum mengumpat asal uh, baik prinsipul hukum dia haram. <coughs> yang bak makan, bak minum hukum asal dia harus. Mumpak ni hukum asal nak mumpak tu haram dulu. Nah, jadi bila ada haram, bukan presiden. Sekurang-kurangnya, secara umumnya, dua perkara saja yang boleh mengubah hukum haram jadi haram. Jadi bila contoh nak mumpak, nanti kami nak tanya. Sebab apa tujuan mumpak? Jadi ada dua keadaan saja yang membolehkan kita. Ubah hukum haram jadi harus. Ini dia punya pak dia. Mana mana cara pengeciknya umum benah haram jadi harus kerana dua keadaan ataupun dua perkara. Yang pertama dorurat. nak mengumpat dia Dorurat. Hah. Kalau tercakap tidak dorurat buahie, maksudnya bersih. Ha. Tapi tengok, sebab waktu terusin sampai mengumpat ni datang wasat. Wahai, eh, entah statement-statement kami value yang pelakar. Kan kami value statement yang pelakar eh, pelakar. Jadi pakai do konflik walaupun siapa pun saya share bosmu ya. pakai do belok. <tutuk> Bila sampai ada dia tanya ni menghina atau ataupun memudia <tutuk> Sudah pasti yang menghina sebab ngumpat kalau dia tuan tubuh dengar dia, dia marah dia suka saya agak asa, kalau saya tahu orang luk main dia dia tak suka dia marah maka jatuh A ha, berat mana ada berat suka-suka mana ada berat orang tanya Ustaz kat orang pun tak boleh mengumpat. suaridah so, ada kenal dah. haram bagi orang Islam Haram juga untuk orang, bukan? Bukan. Islam. Untuk orang Islam, makan apa? Haram untuk orang Islam? Angkat sih haram, dah. Haram juga. Yang haram bagi orang Islam, haram juga bagi orang angkat sih. Ha, jadi, ah, saya pun tak ikhlas, tak kenal. Tanya. Asal macam kap, tak kenal. Sebab apa? Sebab tapi kita tengok Ta'arun memungkat ni umum Bila mana kita menyebut Keaiban sesuatu -se -se kawan eh, Kawan kita Atau orang lain tidak, su tidak suka Maka dia jatuh ma Jadi hukum je haram Jadi yang boleh Yang mengharuskan hukum haram Ada dua, yang pertama baru Yang kedua Yang kedua Iaitu Haram Tapi kita buat benda haram ini untuk nak menghalang haram yang lebih besar. Bila bertembung dua haram, tak ada pilihan nak, lah. maka buat haram yang kecil untuk nak menghalang haram yang lebih besar. Haram-haram ini, contohnya dalam bahasa Inggeris, ham, buang i, e. haram, -ha. ham. Yeah, right. Kalau bertembung Tuhan Choose the better one Pilih yang ke Yang kecil Ini tak ada Saya Saya beri kong-kong Kalau kawasan ni Dua-dua calon Cina Dan di jenis raya Dua-dua calon Cina Ada pilihan lain tak? Tak ada Jadi ramai orang Melayu Tak perlu no? Memuli Sebab dua-dua Ham Ha, Dua-dua Ham Eh kong-kong kena tengok ada hamba, ada haji. -si. Kita kedua pilih hak kecil. Jangan kita tak pilih naik hamba tuan canya. Kau buat apa? Ha, itu dia punya apa? Dia. Saya tak najis ya. Saya kata kalau tak boleh hantar hamba -si, ham atau katanya <tid> ha, ya. Ha. Jadi nak apa dia punya tak, tak najis ya Dia punya tak najis. Ha. Jadi dalam dua keadaan ini, pertama, Iaitu darurat yang kedua untuk menghalang kemudaratan yang lebih lebih besar maka pada perkara itu dibolehkan. Ha? Jadi rupanya nak bagi tahu kata jijiknya mengumpan Allah ha? sebut dalam Quran. Adakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Saya kita ni tentaskan, kita ni makhluk visual. Makhluk visual ni maksudnya bila kita tengok kita lebih nampak, lebih faham. Tu yang masalah ini, benda akhirat ni. Benda akhirat, benda dengar. Benda dengar. Kebanyakan benda akhirat benda tu dengar. Tu payahnya kita nak faham, kita nak masuk, kita nak nampak. Tapi banyak bab dunia ni semua bab tengok barang-barang lihat. Saya perintah nak kalau saya nak bagi nampak ni, tapi masa tak ada tak mengizinkan kepulih kena jatuh pinggang. Dah nak pinggang, dah pinggan. kan? nak dalam kok. Kan? Sebab tu kena jatuh dekat mana-mana, mana mana kena boh dalam dalam tu. Lepastu saya buat anak panah, ah, banyak saudara kamu. Mai lah, kita pakai cubit seorang sikit, kita cucuk yang asam, kita buat pasal gelap Ah, nanti kau kan ha, pakak duk gelak cubit mayat saudara sendiri kisah ayah ayah angkam ha sama belah belahkan gelak pakak opah duk makan ha, mayat ambil ah ukur dia ambil adakah seseorang kamu suka memakan jadin saudaranya yang telah mati Allah taala yang menkau setiap manusia Allah taala terus bagi kau tentulah kamu sekalian benci mah memakan perkara-perkara yang yang sukalah kalau babar dia pun dia tak makan Manyak, banyak banyak pedado sendiri dia <tid> makan orang lain contohnya oh, yeah. kalau dalam uh, perbahasan perbincangan Isra Mikraj ni uh, Rasulullah ditunjukkan satu golongan uh, yang mana mencakar muka dan dagang mereka dengan kuku daripada tembaga maka ditanya Rasulullah kepada Jibril siapakah -siap golongan itu itulah golongan yang suka mengumpat mengadu domba bombah. Ha, itu dalam istiwak iswak istiwa kitab ni jadi hukum dia haram dan ha, hukum dia apa dosa antara dosa-dosa yang besar yang, dosa yang disebut dalam al-Quran dan, dan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap orang muslim al-muslim al muslim haram ha, setiap orang muslim atau muslim yang lain haram darahnya tidak boleh membunuhnya tanpa hak awamahu ha, harta tidak boleh merampasnya ha kerana ambil ambil jangan dengan jalan yang yang syar'i dan haram kehormatannya wa'iruhu yakni tidak boleh mengumpatnya yakni menjatuhkan ha, maruahnya salah satu cara kita menjatuhkan maruah kita iaitu dengan jalan mengumpat jadi hukum dia jelas haram <tuh> Wahai mereka yang telah beriman lidahnya ha, Rasulullah teruskan lagi dengan hadisnya Wahai mereka yang telah beriman dengan lidah Yang sebut Aku beriman Aku beriman dengan lidah Tetapi belum beriman pula hatinya Tetapi hati masih belum beriman ha? Janganlah kamu mengumpat kaum muslimin Dan janganlah kamu mengintip-intip keaiban-keaiban -ka Jangan sekali-kali kita ha, mengumpat Dan mencari keaiban saudara kita sebab barang siapa yang mengicip aibkan saudaranya nescaya Allah akan mengicip aibnya. Jadi Allah Taala dia guna bahasa kita. Allah Taala tak perlu mengicip sebab dia Maha Maha mengetahui al-alim. Tapi dia guna bahasa kita. Kalau kamu mengicip aibkan saudara kamu, aku akan incit aibkan kamu. Kalau Allah incitkan Dan ah tak ada siapa yang dapat tutup, tak ada siapa yang dapat dan, sembunyi. Dan sesiapa yang Allah kincir ke air banyak, niscaya dia akan mendejakkannya, meskipun dia berada di dalam yang di tengah rumahnya, di si jauh di baiki. Maksudnya nak bagi tahu kat sini, ha? ha, jauh ni maksudnya kalau orang kita orang dulu dulu, umum aja orang bapa kalau nak kincir di tepian dan tak betul betul dingin dia, nampaklah. Tapi Allah tak kata kalau ada jadi setengah pun. Ha? kalau Allah Ta'ala nak incit Allah Ta'ala nak buka dia boleh buk buka, buka tak sapa dah tak seling selinggung maka. sebab itu jangan sekali-kali mencari sa'idah saudara saudara kita akan kasihan kalau kita tak nampak macam mana kalau nampak ternampak macam mana kalau kita nampak buat apa yang patut iaitu amal ma'aruf nahi muka sudah yang duk ijaja nama dia itu pasal sasyafah buat bagus lah ama maklum hmm. tapi yang haramlah bila kita suka jaga kita suka cerita pada ha? orang sebab apa kita suka cerita ha? tanya diri kita sebab apa kadang-kadang kita ah ha, mendapat kepuas, kepuasan kalau bila kita sebar aib-aib kita, kita kita seronok bila orang berduka kita kita seronok kalau orang ha, bergembira kita sedih ini penyakit-penyakit yang dijangkiti oleh penyakit hasad dan benci penyakit tertua di dunia, penyakit pertama dia ialah tifus. Hai kita kena kita kenal Kebanyakan para salafus soleh berpendapat bahawa ibadat itu bukanlah hanya setakat puasa atau solat saja. Memang kita faham puasa solat itu ibadatlah. Tetapi ha, para alim ulama salafus soleh orang-orang yang terdahulu mereka faham bukan sekadar itu saja tetapi terkira dalam ibadat juga menahan diri daripada mengumpat, <coughs> maksudnya bila ada keinginan, gasai mulut ni, gasai mulut nak mengumpat pada ketika itu kita tahan diri kita nafsu kita daripada mengumpat, Maka syuara Allah kita beribadat kepada Allah SWT tapi kalau Ustaz, kalau tak ada masa nak mengumpat, tak dapat pahala tak dapat pahala sahala dapat pahala lain dah. Jadi kicik semua tu dia tak asal nak lompat sebab dia berzikir dapat pahala lain. Tapi orang yang ada tushing ni nak tengok, nak tengok, nak tengok dia tahan. Maka dia dapat pahala, pahala ibadat menahan daripada melihat perkara yang yang haram. Ada orang dia tak dia tak asal nak tengok. Dia tak dapat bahagian tu. Dia dapatlah bahagian lain yang menjaga mata dia dan segala yang lain. Maksudnya. Nah, secara <tuh>, anak perempuan yang dia kata Allah sekalian. Pengertian menumpat itu akan tercela ialah apabila anda menyebut sesuatu yang boleh menimbulkan kebencian atau kemarahan saudara. <tuh> Naam. Sebut sesuatu boleh menimbulkan kebencian atau kemarahan saudara kita. Bila dia mendengarnya, sama ada yang disebutkan oleh anda itu sebagai kekurangan-kekurangan pada anggota badannya, keturunan, bentuk kejadiannya, perbuatannya Terkakakannya, agamanya, dunianya, pada pakaiannya, rumahnya, sehingga binatang kendurannya, sekalipun sesekian kita tu, ish macam mana beli beli beton macam tu, kat batik macam tu, ah, tu sejauh betul, giran dia sekarang, macam maka jatuh mengumpat, jatuh mengumpat, menung, kedua. Ha, Ha, jadi dua tiap, tiap hari Kita bagi pahala ketuma kepada orang Orang lain Bangun Tuju rokok tunggang kebalik tidur setah pahala kepada orang Orang lain Di atas telah Bangun-bangun tengok-tengok Habis pahala Kita transfer kepada orang Orang lain Tanpa kita Kita sejari Kita sebut kekurangan saja kita sebut pakaian dia, cara dia berjalan, cara dia ah yang mana kalau dia dengar dia takut, dia tak suka. Habis bagi pahlawan kepada orang al-bakri, ah kalau dengar orang menumpat, dia pergi ke kedai, dia beli makanan, dia puan, dia pergi sejuk. Yang tanya pasal apa, ayat kata-kata ini ah. Bagi pahala bersumah kepada Kepada dia Ini, aku, di reverse Ini macam reverse psychology ya, tu tak jadi mumpak Kita kalau dengar orang mumpak kita Si beli laksa Kepada mana-mana Kepada cahaya kita Tanya pasal kau Saya dengar tadi Kepada mumpak saya Ini yang saya bagi hmm. <tega> Contoh, Kepada cahaya Suh Rumah Tak mumpak Baik Kekurangan-kekurangan Contoh mau saya bagi Sekarang di sini Anggota badan Rapun judi Botak sendiri kita oi konsultan ni betul ke dia dia aje pasal betul dia mau kalau tak betul dah mau fit, fitnah sendirilah dia ah ni. dan lain-lain lagi nasab keturunan bapak jahat rendah akhlak bapak tukang cipul air kalau orang main minah Allah dia tu So, aktiviti pekerja sekolah sebab apa sebut yang buruk sebab apa kalau ada ada apa ha? keinginan untuk menghina mengaibkan maka jatuhlah ha? memungkar dan lain-lain bentuk dan perangainya kuduh sombong semecut barang dan lain-lain perbuatan urusan keduniaannya kurang ajar tidak mengendahkan orang banyak mulut Ha, banyak buluh. Dia tu jaga-jaga buluh -jaga dia. Ha. Buluh, buluh apa? Buluh mu murat. Besar temboloknya. Ha, kan. Kalau tuan nak jemput dia, jaga-jaga. Tiga pinggan kira dia seorang. Tu dia tak bawa satu bakterialnya. Ha, dan semua jenis makan makan kuat. Tu orang bagi besar tu tembolok Ha. Banyak tidur, tidak-tidak menyesakkan diri dan lain-lain lagi. -lain. Perbuatan urusan keagamaannya, Zalim Cuai sembahyangnya Ambil ringan bak-bak najis menderhaka kepada ibu bapa Dan lain-lain lagi Pakaiannya Lengan bajunya terlalu panjang Seluarnya terlalu labuh Bajunya kotor Dan lain-lain lagi Biasa ya? Benda ni kita sebut kesimpulan Ribah itu Mengumpat itu terangkum dalam sabda syabza alaihi wasallam Ah, Al-ribah Zikruqah Iaitu Bila anda menyebut Perihal saudaramu Dengan sesuatu yang dibencinya Senang tak ada Menyebut sesuatu Perihal saudaramu Yang dia berbenci Maka jatuh ha? Mengubah Yang dilarang Ialah menyebut Perihal saudaramu Dengan kita Ini Imam Ghazali nak berita Kadang-kadang ha? Dalam hadis Dia sebut Menyebut Adakah menyebut saja Kalau isyarat macam mana Ah ha, kalau kita buat dalam bentuk bisik-bisik macam mana? Kalau buat dalam bentuk terang macam mana? Kalau kita buat dalam bentuk ah ha, ha, selain daripada sebut bagaimana. Jadi nak bagi bagitau yang dilarang yang Nabi sebut itu menyebut perihal saudara dengan lidah sebab dengan sebutan anda dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan saudaramu dan mendedahkan perkara-perkara yang dibencinya. Jadi dia punya zip dia punya asasnya dengan sebab perbuatan kita Sesebar keaiban se saudara-saudara kita Oleh yang demikian Membuat sinjiran itu Samalah seperti berkata serang-serangan Perbuatan samalah seperti perkataan maknanya dalam keadaan yang bagaimana sekalipun Dengan sesebarnya keaiban se saudara kita Maka dinamakan sebagainya mengumpat Mengisyarat samalah seperti mengangguk berkelip mata samalah seperti berbisik mengulis samalah seperti gerak laku pendek kata apa sahaja yang dilakukan menunjukkan kepada maksud riba mengumpat maka ia adalah dilarang dan dihukumkan ha? haram bertoksan menurut ya. ha? ulama sekalian apa apa isyarat kiru gaya laku ha? itu pun adalah ha? nama dia mengumpat ditanya kepada saya bagaimana ustaz uh, program raja laiy raja lawak contoh dia <coughs> kadang-kadang nak buat lawak ni yang menjadi kronok tadi iaitu bila dia tertipu gaya orang dia tertipu gaya orang ha, jadi tertipu gaya apa apa-apa uh, ni gaya mak dedah ni gaya mak Aminah ha, kalau betul ada orang yang macam tu ha, jatuh aja dia tahu mak so jatuh ha, mengumpat lagi lagi pula bila dia belak tuan ni dia suka yang laki-laki berpakaian seperti perempuan, yang berpakaian yang perempuan berpakaian seperti laki-laki, siapa laki-laki jadi lembut, yang perempuan jadi keras macam ni. Ini nabi laknat, nabi lah, laknat. Jadi kita kalau kita dok tigelok, pelok, kuang-kuangnya perkara mukar ni kalau tak boleh dengan tangan pun, nak macam mana? Kita kalau buat apa? Sekat tutup tv boleh tak? Lah. Ken? ataupun kita tegah dengan lidah kita susah juga, sekurang-kurangnya dengan hak dengan hati. Tapi kalau kita dok farh, ha -ha, kita jangan dok gelak semata Ni kita tegah dengan dengan apa jadi kita kena kita kena ingat satu lagi persetujuan bila di sana kita tentang lawak ya, kata -kata. kena ada haklah, kena ada nisbih. Ini bukan tak boleh lawak macam tapi saya tak pernah Jumpa lagi kajian yang menunjukkan Ketawa dan lawak ni boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Nah, gelak ada kerja ataupun jumpa saya. Kajian menunjukkan gelak boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tak mana jumpalah dia sampailah doktor tu jumpa sampai bagi saya. Saya nak tahu sama adik tu tu. Ha. jadi kuat gelak lagi dekat dengan Allah. Gelak ke mana? tak pernah tu. Sampai jumpa sebab dia kata kalau kita bila ha ha ha kalau saya kat kampung kampung tak kuat mak kata kat adik iblis syaitan tak boleh menjerai kau dari main dia memang <laughs> kalau kita bila dalam main apa, -apa sebenarnya ha, dia bukan panggil Allah dia panggil ha, jin dan syaitan. Nah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Orang yang mengisyaratkan dengan tangannya perihal pendek atau panjang nak Quran yang pedependensi kita buat isyarat dengan tangan. Ataupun dia meniru gaya jalannya tu juga. Adalah riba yang dilarang. Menulis mengenai keaibaan diri seseorang adalah riba juga sebab kalam itu janji si, Jadi dia di sana nanti di nanti kita insya-Allah dia ada enam. keadaan di mana dibolehkan riba. Enam keadaan insya-Allah kita akan sampai nanti enam keadaan salah satunya misalnya tempat dia Ah ha, saya apa baru ni ada seorang jemput ceramah di Taman Melati. Ha, jemput ceramah dia kata ustaz, orang sana ustaz senior-senior kan. -senior. Ha, Jadi mereka ni depa tak baca notice ni kan. Ha, dia katang saya. Malam ni ustaz apa? Kan ha, malam ni ustaz apa? Ha, ustaz apa? Jadi saya terkejut ustaz Latif. Kan. Ha, ustaz latif mana? Saya tak tahu ustaz latif mana. Kan? Ustaz Latif Unta. Ustaz Latif un, Unta. Sebab saya banyak bawa foto-foto un, unta. Jadi depa kenal saya Ustaz Latif un, Unta. So, tak pasal-pasal nama Isaiah eh, X semena boleh jadi Ustaz Latif Unta pula kan. Kita senang ni lupa je Kalau saya dengar saya tak tak suka. Tapi contoh tuan, -tuan, tuan salah satu kebolehan untuk menempat ni, maksudnya, bila mana, ah, ha? ha, bila dia datang ke satu tempat, dia tanya orang tak tahu. Bila sebut saja nama tu, orang semua tahu, maka dibolehkan. Ha, jadi saya pun tak tahu apa nak buat macam mana. Hmm. Orang saya, <laughs> dibolehkan, eh? okay, no. maksudnya. Ha, tapi jangan, saya sajalah kebolehan, bertempat. Haa. <tuh> Hmm, kalau kita cari, cari rumah kan, ha, cari dia, <coughs> apa man. Oh, sini banyak man. Banyak man. Man pendek-pendek gemuk sikit. Oh, semua so kena itu. Ah. Ah, tak apa, so, suatu tu je lah. Kita jangan, jangan. Bilikan juga seseorang itu tersinggung sebab kaibannya disebut dalam bentuk doa. Oh, santas lah ni mengumpat dalam doa macam mana aku? Ni. Alhamdulillah. Tuhan tidak mengenakan aku dengan bala atau penyakit itu. Eh, penyakit itu tu, itu tu kembali kepada siapa? Merujuk kepada penyakit yang mempengaruhi darah, darah kita. Kita sebut kat kawan kita. Kalau dia dengar, dia marah. Jatuh penghinaanlah. Kalau jatuh penghinaan, maka pada ketiga itu jatuh dalam mengumpat. makna kita sebut depa orang, orang ni nak orang dengar mengumpatnya orang. Orang dengar kalau kau kekal orang lah. nak. Ya Allah sangat tu. Kita sini tak apalah. Tapi bila mengibadah kau Allah, kita tak dikaklah aba simpang daripada dunia cipt ini jaga ketakutan takut takut dia membawa satu elemen mengaibkan saudara-saudara kita. Kalau dia tahu ha, dia, dia tak suka dia benci Masa jatuh mengumpat. Ini dalam doa. Ini lagi. Termasuk juga ni bentuk-bentuk mengumpat. -bentuk jika seseorang yang mula-mula memuji. kata kata tadi di awal tadi. saya ha? orang Melayu, Kita angkat-angkat-angkat dia. Kita lepas. Ha, tapi. Termasuk juga jika seseorang yang mula-mula memuji. Muji seseorang. Yang hendak dia kecilnya. Misalnya. Alamkoh baik sekali hal orang itu. Sakti. Malam. Termasuk ha, umumnya. Namun, tak, tak. Dan tujuan yang tidak lain Melainkan mencaci orang itu Juga Jaga-jaga Jika dia menyebut keadaan seseorang dihadapan ramai Tetapi mereka tidak dapat mengagak Siapa orang yang ditujukan celaan itu Lalu dia menyebut Subhanallah Hairan betul sifulan itu dengan kelakuannya. Hingga apabila dia dengar lagi oleh ramai mereka pun faham Siapa orang yang ditujukan celaan tadi Ini adalah satu dosa besar Kerana dia menggunakan nama Allah Iaitu nama Tuhan Dijadikan perantaraan Untuk merealisasikan cita citanya Yang jahat yang jahat. Itu. Ha? Dia berkata Ini dia buat bentuk-bentuk muka Sungguh sedih aku Apa yang berlaku ke atas sahabat kita Kerana kesuaiannya Nampak dah masuk lah Nampak dah masuk lah ha? Menghina Kerana kesuaiannya Dan perilakunya yang tak baik Tadi nampak macam Menzahirkan simpati ha? Tapi Pak yang kedua Bahagian ayat yang kedua ha? Menzahirkan Se'aizan Sadawak Sadawak Maka orang yang berkata Begitu adalah Terdusta Sebab sekiranya Dia benar-benar sedih Tentulah Dia tidak begitu senang Melahirkan kepada orang ramai Sesuatu yang akan Diberisikah Tahabanya kadang-kadang kita sebut tentang bukan ada rasa sedih tetapi ada rasa kelegaan, kelegaan, jambul dan sebagainya ini yang namanya rasa dan dingin. Tapi kalau kita zahirkan betul-betul kita yang ini, hati ini, persoalan hati dan emosi ini kita dengan Allah betul-betul kita rasa sedih dan sebagainya pada waktu tertentu tak boleh. Tapi dalam kebanyakan hal susah biasanya dan sebagainya kita sebut kaiban musibah macam ni kita rasa lecek. Ah yang ha, itu dia kita takut. Sebab apa? Takut-takut itu tanda-tanda simptom-simptom penyakit dengki. Mak den. sini kita kena beja-beja. Kesihan dia bentuk mulut lagi. Kesihan si miskin itu. Kita kesihan si miskin tu. Dia telah diuji dengan sesuatu bala yang besar. Mudah-mudahan Allah mengampun dosa kita dan dosa bersama. Ternyata pada lahirnya, dia pura-pura melahirkan doa. Tetapi Allah lebih mengetahui isi perutnya dan niat usuhnya. Dan oleh kerana kejahilannya, dia tidak sedar bahawa dia telah melibatkan dirinya dalam satu kutukan besar dari Allah SWT. Tuan-tuan tengok ayat ini dan nampak biasa dan tapi Allah Taala Maha Mengetahui sebab apa kita sebut yang dia demikian betulkah kita dipati atau sekadar melahirkan rasa lega dalam diri diri kita tuan ada dan yang dirahmati Allah sekalian baik di pertama bila seseorang mendengar umpak dengan penuh minat dan takut ustaz saya saya tak mengustaz saya dengar ha ni dekat dengan tujuan si pengumpat itu akan bertambah semangat Dan terdorong terus untuk mengumpat secara berlebih-lebihan. Dia menggalakkan dengan berkata misalnya aje, aku tak tahu dia itu begini Atau memang aku tidak menyampa sama sekali Dia boleh berkelakuan seperti itu Dia tak mengumpat Tapi kenyataan-kenyataan dia dia punya semangat nak dengar tu memberi motivasi kepada pengumpat untuk berungut-mengumpat. Cuba tu, cuba juga. Cuba juga lah. Ya, ya kau wah. Tak diterima sikit dah bila kawan tekan banyak lagi mana tahu masa tak betul. Ah, keluar habis perasaan semua ucapan ini sama seperti membenarkan kata-kata si pengumpat itu manakala membenarkan kata-kata orang yang mengumpat. Sama lah seperti mengumpat juga. Hmm. Satu bah. Bahku itu yang saya kata. Pakai cubit itu ya? ayat. Ayat asyam. Uh, tak ada haria senang. Tak ada haria. In al-musam mutakalin. Orang yang mendengar bersyarikat. Dengan orang yang bercak bercakap. Bercakap. Tak ada siang dia zakat kena walaupun dia dengar dia tak zakat err tapi satu bakri eh ini dia ketentuan kaedah dia nah. sedangkan orang yang mendengar sahaja tanpa membuat bantahan turut bersyariat sama dia tetap menerima Dosanya juga kecuali jika dia mengingkarinya dengan lidah ataupun sekurang-kurangnya dengan hati ...kalau dia takut akan ke orang, orang Kalau kadang-kadang orang yang atas syam... ...kalau kita takut... ...kita tak boleh dah nak... ...nak tegur takut ah, ni majik bos kita di sana... ...pada waktu itu cukup... ...dengan kita tegur dengan hak... ...dengan hati. Saya tak suka ni. Yang ini mempunyai... ...tak ada bukti sekadar sangkaan... ...caya tak suka dengan hak... ...dengan hati juga cukup. Tapi kalau kita tak ada perasaan apa-apa... Eh, ...tambah untuk provok lagi maka pada ketika itu kita sama kadar dengan orang, -orang yang yang tak. Sebab itu tuan-tuan dalam kelas ha, jangan kita salahkan. Dalam Islam ni kelas jangan kita salahkan orang ha, atas sebab sebab apa? masalah yang berlaku. <coughs> sebab kadang-kadang kitalah juga yang menjadi pun, punca. Yang. Ha dalam mengumpat sama kita kata sebab macam mana ustaz, kawan-kawan saya ni ustaz jenis suka yang suka yang macam ni. Contoh sekian kalau dia suka kita tak dengar dia nak cakap dia nak cakap kita marah kita tak terjuk dia budi dia kita mana ada jadi cakap Sebab kita cakap sebab kita ada kita dengar. Sebab di jangan salah orang Sebab ini dia panggil apa? Undang-undang apa? The law of attraction, daya tarikan. Kalau kita positif, kita akan taruk semua yang positif. Kalau kita negatif, kita akan taruk semua yang negatif kalau kita ya? negatif, sebab tu, kalau kita kawan kita negatif, jaga-jaga takut kita juga ni? negatif jangan salahkan suami, isteri salahkan suami suami salahkan isteri, jaga kadang-kadang sebab apa suami buruk, sebab kita kumbuh, buruk. buruk, sebab apa isteri buruk, sebab kita kumbuh, buruk. buruk dia punya, ha? dia punya undang undangnya ber? begitu, faedah dia senang je, faedah dia, dia dalam bakmu amalak, tegang faedah ni. Insya-Allah Tuhan akan tahu sebab apa tuan-tuan datang macam tu. Kaedah dia al-jazaa'u 'ala jinsil amal. Balasan ikut jenis aman Kalau buat baik dibalas baik. Buat jahat dibalas jahat. Pegang, pasal apa? Pasal apa aku dah orang buat apa ke jangan? Jangan lagi kita tak Apa yang kita buat yang bagi, ah, keadaan yang ada, yang ada Jangan berusaha langsung lah. Sebab dia punya prinsip dia begitu. Ada seorang istat dia cakap. Mungkin kita nak sampai ke hujung-hujung. Dia, dia kata dia susah lah. Dia hujung bulan ni dia bawa lah anak-anak dia. Kimakan kan? kat restoran. Sebulan kali dapat ada buat bawa anak tu. Kita nak beritahu kau orang bukuan semua. Oh, Kadang-kadang orang pelatih ni Allah. Bukan tak nampak tak puji nak tu. Susah nak puji suami. Kan? jadi naik kereta bawa roti kat belakang pada kedai pizza anak kat belakang sini restoran. Mula-mula dia -mula, si hantar depo kat depan pintu restoran tu turun kat sini eh, ayah nak pi si paku kereta. Aku turun. Dia to tikau paku kereta. Jadi mai gitu-gitu pergi. Bila mai tu kat meja ni, aku order dah. Ha, anak-anak mesti dah oh, dah order kita baru sampai abang nak makan apa? order tapi hak kita tengah duduk order dia makan minum main tak makan kita duduk tunggu ni. tak sampai lagi. nak beritahu ni pengorbanan suami kadang, kadang tak nampak kan lepas tu bila habis makan abang abang duduk bercenisan nak bawa anak-anak tengok ni ada ikan-ikan kita duduk bersama-sama tem lepas tu waiter bawa alesik Oh, depa makan semua kita hantar depa, tadi kita kena bayar. Lepas tu tunggu depan restoran, ada yang kena Oh, si Ali restoran, lepas masuk. Kan, tak sempat keluar. Ha ya, kan? lepas masuk. Masuk dalam restoran, tuan Anak-anak peluk Mak. Terima kasih Mak kerana belanja adik, belanja dulu. Jadi peluk Mak. Tak pakai pasal lekung pun nak dekat hati kepada. Semua sangat <tuk> panas jugak. Kau Ih, kenapa aku tak lain dekat buka kurit seruk sangat dok. Kenapa anak-anak tak cium aku macam jen -jen dia cium hmm, dia. Ha. Ah, pesanan bagi kepada kaedah tadi. Al jazau 'ala al jin amal balasan ikut jenis amal. Rasulullah teringat, dia teringat katang, ha, cerita Rasulullah, hadis, Rasulullah. bila mana datang seorang sahabat ha, dia tengok, Rasulullah ni kanak-kanak suka. Bila kanak-kanak tengok Rasulullah, kanak-kanak akan pergi kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah, dia suka layan kanak-kanak. Sebab itu, dia bersabd mendapat layanan daripada kanak-kanak. Dia usah pada kanak. Dia melawakkan kanak-kanak. Jadi sahabat kata, Ya Rasulullah, bagaimana Kanak-kanak suka kepada kamu Kanak-kanak tak suka kepada aku. Anak-anak pun tak suka pada hati Rasulullah SAW, jom di pergi rumah, tengok macam anak Bila sampai ke rumah, jalan Rasulullah Bila nak sampai, anak-anak lari Tepi, tepi, tepi Rasulullah SAW kata, padat Bun, kadang-kadang tak suka Al-daza'u Al-daza'u Balasan ikut jenis amat Sebab itu jangan kita dikuning jari Ke orang, kadang-kadang kita tanya Dia kita, apa yang kita buat Yang Allah Taala bagi kepada kita Layanan yang seder, sederikan nah, Itu dia punya Kaedah dia dalam bab mu'amalat Dalam bab mu'amalat Itu hubungan bersama manusia ber, Begitulah ke, keadaan tak, tak, tak. Ha. <coughs> Hadis bila mana seseorang mukmin dihinakan Bila mana seseorang mukmin dihinakan dihadapan mukmin yang lain Dan dia tidak menolongnya Kita tolong Padahal dia berpuasa menolong. Niscaya Allah akan menghinakannya dihadapan jihad. halayak ramai Kita boleh tolong Tolong dengan macam mana? Ikut kemampuan kita Tapi kita tak buat apa-apa Malah kita yang sama-sama untuk selet terlibat sama di akhir akhirat kelak tuan-tuan. Allah Ta'ala kata aku akan hina kamu di hadapan khalayak ramai. Tak payahlah kat dunia kita boleh lepas. Tapi jaga tuan-tuan hari Di akhir akhirat kelak lepas tuan-tuan. Dan seterusnya dan siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya tetapi secara rahsia lah Kadang-kadang kita depan kawan kita kan Kita tunjuk cangkin lah eh. Saya tak setuju, saya tak setuju, saya, saya, saya tak suka Depan kawan kita Tak cera dengar Sebab dia takut dia beri ya. Tapi di belakang dia. dia tak tahu, kita di belakang Maka Allah Taala Wajib atas Allah Untuk mempertahankan kehormatannya Setelah di hari syamat Bukan Allah Taala ni dia boleh buat apa dia suka Tetapi bila orang berpangai macam ni Mempertahankan saudara dia jika Di kesadaran tak tahu di belakang sadarannya Allah Taala mewajibkan ke atas dirinya, ha? untuk menjaga mempertahankan kehormatannya di hari akhirat. Ha? Ha? Bila semua kaiban akan terbuka pada waktu itu Allah Taala tutup kaiban kita dan kita amat memerlukan ha? perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bapak, bapakmu pak, bapakmu tuh kita dapat kalau kita tengok hadis hadis kan dia bukan Kalau kita tengok hadis ni Ulama-ulama dia bincang secara rutin Ada hadis kan Hadis Tidak masuk syurga Tidak masuk syurga Sesiapa Contohnya -ma. Tidak masuk syurga Orang yang mengadu domba Mengacung Tak masuk syurga Ada hadis Siapa buat suksesan Masuk neraka Apa beza Masuk neraka Dengan tak masuk syurga Ada beza Kita tengok pertama kan tak masuk neraka Yang ni tak masuk neraka Yang ni tak masuk Eh masuk neraka Yang ni tak masuk syurga tak. Lama -lama Kenapa hadis begini Tantang -tantang. Masuk neraka Ada jaminan lagi Masuk syurga Masuk neraka Ada jaminan masuk syurga Sebab dah tu si bila hadis dosa Syahadah dia mati elok Dia akan masuk syurga Tapi kalau tak masuk syurga ke neraka. Tak masuk syurga, tak masuk dah Nak lebih tahu. tu dalam bab mengumpat, bab mengadu domba, la ya dulul janna tak masuk syurga mereka yang mengadu domba. Tak masuk syurga. ulama-ulama pendapat ini dia punya apa? Dia nak bagi ancaman, nak bagi ancaman. Jangan main-main kuasa -main besar, besar ni. Masuk juga, tapi beza dekat dia nampak tuduhan tanpa tanpa bukti. Ah ha, berlaku ni perkongsian kadang-kadang dalam banyak juga ilmu-ilmu kita dapat manfaatkan perkongsian dalam dan sebagainya. Terus tu dengan cerita tentang ya, kelas iaitu bagaimana ini peristiwa berlaku pada zaman Imam Imam Malik. Ya Malik. <coughs> Di zaman tu ha, ada seorang mayat ni dia memang terkenal dia punya, dia punya masyarakat bercakap tentang pandai tak elok seorang perempuan ini. Pandai tak elok dia rasa sekalian diserbu begina dan sebagainya. Tapi tak ada bukti kalau siapa yang boleh bawa bukti. Semua orang cakap-cakap. Bila dia mati perempuan ini, kata dia. Jadi ada panggil tukang mandi, biasanya tukang mandi pengurusan juga. Bila tukang copan mandi kata dia. Bila mandi nak jadi cerita kata dia. Tangan dia Melekat pada jenazah. Tak boleh nak isuh kepada jenazah. Nak buat macam mana ni? Panggil siapa hutang tak duduk apa semua macam mana? jadi nak buat macam mana ada yang bagi satu kita macam mana kita nak potong apa banyak tu eh dekat Daging banyak potong tangan tu mana boleh kita nak buat macam mana tanya imam malik imam malik datang imam malik tengok imam malik tanya apa yang kamu buat lah? dia tanya perempuan yang mandi kenapa boleh jadi macam tak saya tak buat apa saya tak buat apa, tak ada apa? kamu cakap betul-betul apa yang kamu cakap apa yang kamu buat? Akhirnya setelah ditekan dia pun mengaku. Dia tuduh perempuan ini berzin, berzina. Inilah balasan kamu. Tak kamu tak elok bersih. Sekarang dia mahu mengaku. Jadi Imam Malik kata, kamu boleh bawa bukti tak? Kata dia bersih. Mana nak kisah dengan kafiah? Bukti kena bawa 8 titik mata kena 4 orang kafiah tentang sana. Kalau aku betul tak ada bawa zakar sebab 80 rakan Imam, Imam Malik kata Dengan izin Allah kata Jadi sebab Tuhan buat tuduh dia begitu Tanpa boleh bawa taksi Maka hukum sebab 80 rakan Tangan dia melekat ke dalam Maka dia sebab 80 rakan Dengan izin Allah Sebatan yang ke 80 itu Selekang tangan dia di dalam Malik Kita tak payah nak tunjuk Tuhan nak tunjuk Sampai-sampai makan itu. Tapi nak bagi tahu tentang bahaya tersebut ya tuan-tuan dan puan nak sabit hukum perkulsan secara berkesan. Dan jadi sebab saya berucap itu, dan baik daripada Allah Subhanahu taala dan yang banyak itu dari kelemahan diri saya sendiri sehingga dimohonkan baik taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.